la microfon este preotul Valeriu aducând cu multă bucurie și cu multă dragoste programul le 057 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Luca, pe care am început să o studiem de bună bucată de vreme. Astăzi suntem la capitolul 4, din care vom citi versetul 12. Vrem astăzi să mai adăugăm câteva cugetări la acest verset. Înainte de aceasta, vreau să citesc două cugetări dintr-o carte, între care s-au colecționat peste 500 de cugetări și asemănări, pilde, culese de un credincios slujitor al Dumnezeu al timpurilor noastre din însemnările unui preot, preotul Iosif Trifa. Prima poartă titlul, poate mai este o scânteie și spune felul următor. Pe peretele unui spital, la intrare, se vede un tablou care înfățișează un înger suflând în cenușă în speranța de a mai găsi o scânteie. Spitalul se află în Italia. Această icoană este pusă pentru a încuraja bolnavii care intră în acest spital. Ea stă la intrare ca și când ar spune bolnavilor, voi toți care intrați aici, nu pierdeți speranțe. Oricât de bolnavi ați fi, în voi tot mai există o scânteie de sănătate cu care medicii vor putea din nou aprinde viața. Ce mult se potrivește această icoană, ne spune povestitorul, și la viața noastră sufletească. E plină lumea de oameni greu, foarte greu bolnavi sufletește. Lumea de astăzi seamănă cu un mare spital în care se află mii de bolnavi ce parcă suferă de o boală incurabilă. Păcatul a cuprins întreaga lor ființă. S-ar părea că nimic nu se mai poate trezi în ei. Conștiința, simțirea, totul pare a fi mort, ca o cenușă stinsă în care nu mai găsești nicio scânteie aprinsă. Dar dragostea lui Dumnezeu judecă altfel. Ea suflă tocmai în această cenușă moartă și ce foc minunat se aprinde de multe ori tocmai când nu mai exista nicio speranță de viață. Dragă cititorule, dragă ascultătorule, uită-te la această icoană și gândește-te la tine și la viața ta sufletească. Oricât de păcătos ai fi și de decăzut, nu dispera. Cu siguranță îți pot spune că mai poți găsi în cenușa vieții tale păcătoasă o scânteie din care dragostea lui Dumnezeu poate să-ți aprindă o viață nouă. Rămân totuși cu istorioarele pregătite pentru azi aici. Poate că vreunul din ascultătorii noștri află astăzi cu mare bucurie că mai există o nădejde de descăpare și de speranță pentru el la Mântuitorul și vreau să închei istorioarele de azi la punctul acesta să-i dau răgaz acestui suflet să găsească pe Mântuitorul care l-aprinde din nou la viață. Doamne Iisuse, mulțumim frumos că în bunătatea ta cea mare și cu ochii tăi pătrunzători tu vezi că există nădejde încă în fiecare suflet. Toți cei care sunt pe pământ dovedesc prin aceea care e lăsat în viață că în inima lor mai este nădejde de întoarcere la tine. Te rugăm să întorci la tine pe toți cei care nu s-au întors încă, iar pe cei care s-au întors, dar cenușa plăcerilor pământești i-a stins aproape de tot, te rugăm să-i reaprinzi din nou. Dorim aceasta din dragoste pentru numere domnului Sus care a suferit pentru noi toți și pentru fericirea noastră veșnică amin. Nu ne -ai lăsat. Hrănit, până am scăpat, în veci fi Mulțumim lui Dumnezeu pentru paza lui pe care ne-a asigurat-o și ne asigură în orice clipă, pentru grija pe care o arată față de sufletele noastre. Față de toate acestea nu ne rămâne decât un singur lucru: să primim, să fim îngrijiți și păziți de el, trăind într-o ascultare de plină față de el și de cuvântul său. Ne aflăm așadar în Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 12, unde Domnul Isus răspunde satanei la provocarea acestuia în felul următor. Isus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Vedem că mereu și mereu Domnul Isus în lupta sa împotriva diavolului, a folosit arma cuvântului scris al lui Dumnezeu și prin această armă a câștigat biruințe definitive și strălucite. Să învățăm și noi urmașii lui să folosim toată armătura lui Dumnezeu, printre care și cuvântul lui Scris, care este sabia Duhului, și în felul acesta vom fi biruitori totdeauna. Fericitul Augustin spune așa, Biserica se zămislește, se hrănește și se întărește din cuvântul lui Dumnezeu. În versetul de mai sus vedem pe Mântuitorul nostru că răspunde diavolului cu cuvântul Scris al lui Dumnezeu, Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Dacă ești pe calea lui, încrede în el, dar să nu te pui cu voia într-un loc primejdios, fără porunca de sus, crezând că Dumnezeu va face o minune pentru tine. Nu înseamnă că dacă Dumnezeu te păzește, poți să te duci și să te așezi în fața trenului pe linia ferată. În timpul ocupației comuniste, cu ani în urmă, în vechea Uniune Sovietică, un colonel de armată a luat în biroul său pe un soldat care era... Un militar care era credincios și i-a zis, «Bă, dacă tu bei acum paharul ăsta cu o travă în fața mea și n-ai nimic, eu cred în Dumnezeul tău!» La provocarea aceasta, militarul a rămas o clipă pe gânduri. După aceea, a cerut permisiunea superiorului să meargă într-o cameră separată, să stea liniștit puțin. S-a dus în camera aceea separată, a primit încredințarea din partea domnului că provocarea vine de sus... A rugat pe Domnul să-l păzească de efectul acesta și a spus, Doamne, din dragoste pentru numele Tău și pentru sufletul acesta, eu voi lua, ca primind din partea ta această provocare și voi înghiți paharul acesta. Fă ca sufletul să te găsească pe tine. După ce s-a rugat el felul acesta, s-a dus înapoi, a luat paharul din mâna colonelului, l-a băut liniștit și într-adevăr n-a avut nimic. Față de aceasta, probabil că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți istoria, pentru că nu s-a petrecut într-un colț. Față de această situație, colonelul și-a dezbrăcat vestonul, și-a depus armele jos, centura tot, a ridicat mâinile și a zis: Legați-mă, eu sunt de acum încolo creștin. Și creștin a rămas. Vedeți dumneavoastră deosebirea? Când Dumnezeu pregătește o cale ca aceasta, atunci du te liniștit, încrezându-te în El cu mare credință și cu dragoste și cu atenție. Dar să nu provocăm noi, pe Dumnezeu este o mare deosebire între aceste două. Observăm că a cere Domnului mai mult decât se cuvine după ordinea firească a naturii, aceea ce nu se poate aștepta legitim de la el, a stărui să facă minuni pentru tine, așa de dragul tău înseamnă a spiti. Niciodată, firea cea nouă din Dumnezeu nu îi spitește pe Dumnezeu pentru că ea nu are voie proprie ci numai firea veche, din cel credincios, are voia ei și ea ispitește pe Dumnezeu într-un fel sau altul. Firea veche este aliatul diavolului în noi. Să ne împotrivim cu toată puterea credinței acestui vrăjmaș și el va fugi de la noi. Firea nouă nu caută minuni de la Dumnezeu, pentru că ea trăiește din Dumnezeu care este deasupra minunilor. Cine se odihnește în Dumnezeu, nu mai umblă după minuni și nu mai este ispitit să ispitească pe Dumnezeu. Firea nouă rămâne în hotarul credinței și nu sare niciodată dincolo de cal. Ea are totul de plin în Hristos. De aceea nu mai are după ce să înseteze. În versetul următor, la versetul 13... Aflăm următoarele. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Putem să înțelegem de aici că diavolul, în nimicitoarea lui lucrare de ispitirea fiilor lui Dumnezeu, nu se lasă până când nu întrebuințează toate mijloacele în toate laturile vieții și în toate părțile care alcătuiesc omul, respectiv trup, suflet și duh, după cum găsim lanteia de Salonicen 5 cu 23. Diavolul nu se dă ușor bătut pentru că nu mai are nicio posibilitate de biruință. El fuge, dar nu pentru totdeauna. Da, sunt vremuri de ispită când diavolul atacă sălbatic din toate părțile cu toată puterea și cu toate armele de care dispune. Sunt însă și vremuri de liniște când diavolul pleacă de la noi, dar numai pentru un timp. Vremurile de ispită sunt îngăduite de Dumnezeu pentru încercarea credinței noastre. Nicăieri nu se poate vedea mai limpede credința și încrederea cuiva în Dumnezeu ca în focul ispitelor. Și niciodată nu va fi biruit acela care rămâne statornic pe temelia credinței, ci totdeauna va ieși învingător. Nici nu se poate altfel, rămânând în Hristos învingătorul, nu se poate să fi decât ceea ce a fost El învingător, biruitor, desăvârșit. Timpul când diavolul pleacă de la noi este un timp de pregătire în vederea luptei de viitor, este un timp de acumulare, de strângere de puteri, de aceea trebuie să-l răscumpărăm la maximum. Haideți să mai stăruim asupra versetului. Spune versetul, după ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la ei până la o vreme. Sfânta Evanghelie arată că diavolul s-a apropiat de Domnul Isus de trei ori și de fiecare dată cu câte o ispită. De fapt, n-au fost numai trei ispite, ci trei căi ale ispitei îndreptate spre cele trei părți ale omului. Avem prima dată spre trup, privind confortul, bunăstarea, ispita îndreptată spre suflet, puterea și ispita îndreptată către duh, popularitate, ispita religioasă. Sau vedem cum a fost în cazul Evei. În cazul Evei avem pofta cărnii trupului, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Despre acestea citim la 1 Ioan 2 cu 16 și se arată în mod clar și limpede în cazul ispitei lui Eva. Pe cele trei căi, diavolul a împins întreaga sa armată de ispite ca să înfrângă pe Fiul lui Dumnezeu. De aceea, zice Cartea Sfântă, l-a ispitit în toate felurile sau la Evrei 4.15, în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Sfântul Bernard zice în felul următor. Aceia care numără numai trei ispite ale Domnului Iisus Hristos nu cunosc Scriptura. În toate cele trei căi și în toate cele trei părți pe care s-a apropiat ispititorul de Domnul Isus a fost deplin respins și biruit. Iar din biruința Marelui nostru Mântuitor trăim și noi urmașii Lui toți aceia care rămân în El. Așa după cum El a murit în locul nostru, adică pentru noi purtându-ne păcatele noastre, tot așa El a fost ispitit pentru noi, adică ne-a purtat ispitele noastre și dacă noi ne contopim cu El prin credință, biruința Lui este biruința noastră pentru că fiind în El, din pricina Lui, tot ceea ce este El, suntem și noi. De aceea rugăciunea Lui fierbinte în Ioan 17 a fost... Tot să fie una, eu în ei, spune Domnul Iisus, și ei în mine, ca în felul acesta să fie închip chip desăvârșit una. Și din pricina Lui, tot ceea ce este El, suntem și noi înaintea Lui Dumnezeu, cu condiția să rămânem în El. De aceea și îndeamnă cuvântul Lui Dumnezeu la Ioan 15, Domnul Iisus însă spune, rămâneți în mine. Punerea noastră în El e treaba Lui Dumnezeu, rămânerea în El însă este treaba noastră. Prin ascultarea sa desăvârșită, Domnul Isus, care este al doilea Adam, pășește aici împotriva primului Adam ca al raiului pierdut prin păcat. Un om al lui Dumnezeu spunea felul următor. Adam a căzut în rai, transformându-l într-o pustie. Hristos a biruit într-o pustie pe care a transformat-o într-un rai în care animalele și-au pierdut sălbăticia, și în care au slujit îngerii. Când ești biruit în ispită, raiul se transformă în pustie. Când biruiești ispita, pustia se transformă în rai, căci nu partea de afară îți dă fericirea, ci starea de curăție lăuntrică. Așadar, ne arată versetul nostru că Diavolul a plecat de la el până la o vreme. Mântuitorul nostru, a fost lăsat pentru o vreme, dar rezistența lui l-a informat precis pe diavolul. Toată lumea demonică știe acum că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Într-adevăr, Domnul Isus a fost lăsat până la o vreme și apoi iar a fost atacat de diavolul. A doua ocazie deosebită, când el a trebuit să treacă printr-o mare ispită, a fost în grădina Ghețimanii. Și până aici a fost mereu ispitit prin Parisei și cărturari și chiar prin apostoli. Multe avem noi credincioși de învățat de la Domnul Isus din ispitele prin care a trecut El. Un lucru însă nu trebuie să uităm. Atenție! Să ne dezvățăm să călcăm șarpele pe coadă, căci ne mușcău sigur. Noi trebuie să-l călcăm pe cap, ca să nu ne mai înfigă colții lui veninoși în ființa noastră. Orice neadevăr este un șarpe. Orice păcat este un pui de șarpe. Mare atenție! Să nu ne speriem când se apropie diavolul de noi. El este un înfrânt pentru noi. Dacă suntem alipiți de Domnul Isus, fără Domnul Isus, însă vom fi înfrânți. Din dată, din dată ce am ieșit din Domnul Hristos, suntem deja pe pământul înfrângerii. Mi-aduc aminte de istoria lui Harapalp și multe alte povești asemănătoare, în care îl arată pe voinic aflându-se la hotarul împărăției mumii pădurii. Înainte de a păși pe hotarul, pe pământul care aparținea, care era proprietatea mumii pădurii, a văzut pe pământul acela o femeie bătrână, foarte bătrână, gârbovită, slăbită, de-abia și mai tregea sufletul. Zicea el că trebuia gata să moare. În clipa însă în care a atins cu talpa piciorului pământul care aparținea mumii pădurii, din bătrâna aceea prăpădită și care abia ștrăgea sufletul, deodată s-a pomenit în față cu o zgripțuroaică cu multe capete înfiorată și plină de putere și a spus Acum te măsori cu mine! Ai pus piciorul pe pământul care este proprietatea mea! Trebuie să dai piept cu mine! Așa este și vrăjmașul! Câte vreme stăm afară din domeniul lui, adică în Domnul Hristos, vrăjmașul nu are nicio putere. Nu poate să facă mai mult decât o femeie foarte bătrână, apăsată cu greu de povara anilor ai bătrâneții și ai slăbiciunilor. În momentul în care însă am ieșit din Domnul Hristos, avem de dat față, în față cu balaurul și deși în povești îl arată pe Harapal și pe alții care au biruit pe muma pădurii, povestea aceea are un mare tâlc, are o mare învățătură duhovnicească, nu ne ocupăm acu' de aia, dar noi să fim siguri că în momentul în care am pus piciorul pe tărâmul diavolului, adică am ieșit din Hristos, suntem biruiți. Mare grijă să rămânem în Hristos, că atâta vreme cât rămânem în Hristos, diavolul este Fuge de la noi, așa cum arată cuvântul, pentru că a fost înfrânt și el nu poate să mai reziste în fața Domnului Hristos. Amintim aici un gând care ne poate fi de folos în lupta cea bună a credinței. În limba ebraică, numele Satan, care este reprodus prin Hasatan, are o valoare numerică de 364. Literele ebraice se folosesc și ca cifre, deci... Pentru fiecare zi din an, satana are putere afară de una. Știți care? Ați ghicit. El nu are putere în ziua de azi. Anul numără 365 de zile, dar el nu are putere decât 364. În fiecare zi a anului din cele 365, să ne amintim că el are putere în toate celelalte 364, dar nu are putere în cea de azi. Să trăim, să rămânem ascunși în Hristos, cum ne spune la Coloseni 3 cu 3. Și atunci satana nu va avea puterea asupra noastră. Să rămânem în fiecare zi și în fiecare clipă în el și în cuvântul lui al Domnului prin credință. Și diavolul va fugi de la noi. Luați aminte, fraților, diavolul câte de diavol fuge de la noi. Dacă, așa cum am amintit și în lecțiunea trecută, îndeplinim condițiile, adică ne împotrivim lui în condițiile descrise la Iacov. Spune așa acolo, prima dată. Supuneți-vă sub mâna acea tare a lui Dumnezeu. După aceea împotriviți-vă diavolului și rezultatul acestor acțiuni corelate este el va fugi de la voi. Slavă lui Dumnezeu că într-o lume cuprinsă și terorizată de atacurile lui Satan și de isprăvile lui nemaipomenite, noi Copii ai lui Dumnezeu trăim în siguranță și la adăpost și noi atâta vreme cât rămânem în Hristos, din pricina lui Hristos îl punem pe fugă pe acest vrăjmaș. Oare de ce să ne mai putem teme noi pe pământul acesta? De ce să ne putem teme pe pământul celălalt? De ce să ne putem teme întreaga veșnicie când Dumnezeu este al nostru și satan fuge de noi? Slavă lui Dumnezeu pentru o atât de minunată și să ne ajute el să rămâne mereu în Hristos ca satan să fugă de la noi. Iată ce ne istorisește în continuare Duhul Sfânt prin pana Evanghelistului Luca că s-a întâmplat. Citim versetul 14 de la Luca la capitolul 4. Iisus plin de puterea Duhului s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. Haideți, iubiți ascultător să găsim și aici câteva învățături care să ne hrănească sufletele noastre. Observăm că după orice lucrare de supunere și umilință față de Dumnezeu, cum a fost botezul, și după orice încercare și suferință, cum a fost ispitirea în pustie, Domnul Isus devenea tot mai întărit și mai plin de Duhul Sfânt în vederea lucrării pe care o avea de făcut. Umplerea cu Duhul Sfânt este o lucrare continuă, încât niciodată nu se ajunge la capăt. Cel plin de Duhul Sfânt trebuie să se umple necurmat cu Duhul Sfânt, ca din el să se reverse șuvoaiele Harului și ale vieții spre toți cei cu care vine în legătură. Numai prin revărsarea Duhului Sfânt prin noi putem să săvârși cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și suntem folositori trupului lui Hristos, așa cum inima se umple necurmat cu sânge ca să-l poată da mai departe trupului sau ca vasul care stă în izvorul de apă după ce se umple și se revarsă apoi din el fără oprire. Domnul Isus, în urma Ispitirii din pustie, s-a umplut mai mult cu Duhul Sfânt și în puterea lui a pornit în lucrarea lui Dumnezeu. Isus, prin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea. Galileea, după cum am amintit mereu, numele propriu în scriptură au o semnificație, înseamnă cercul păgânilor, adică lumea. Numai când ești prin de puterea Duhului Sfânt, numai când te întorci biruitor din ispitele și încercările prin care ai trecut, să pornești în lumea păcatului dacă vrei să săvârșești lucrarea de propovăduire a Evangheliei în vederea mântuirii sufletelor. Însă, fără plinătatea Duhului, să nu faci niciun pas în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că nu ești în stare de nimic bun. Domnul Isus a fost ispitit și din ispită a ieșit biruitor, de aceea s-a umplut mai mult cu Duhul Sfânt. El a fost ispitit pentru ca să cunoască prin propria sa încercare ce ispite pândesc pe urmașii săi. Într-o expoziție de pictură, un tablou înfățișa pe un înger care, după îngroparea lui Iisus, stă în fața crucii goale și atinge cu degetele vârfurile ascuțite ale coroanei de spini. Pictorul vrea să arate cu aceasta cu câtă uimire priveau îngerii la suferințele Domnului Hristos. Ei nu le puteau înțelege. Îngerii nu cunosc ce este suferința, și nici nu sunt în stare să înțeleagă ce este suferința. Îngerul din acel tablou strânge în mâna lui Spini ca să simtă ce este suferința. Era de trebuință pentru Domnul Isus să sufere ca să înțeleagă suferințele noastre și astfel să ne poată veni nou în ajutor când suntem ispitiți. Prin suferințele îndurate. El a ajuns desăvârșit, cum scrie la Evrei 2.10, ca om și s-a umplut cu puteri noi din partea Duhului Sfânt pentru împlinirea slujbei lui de răscumpărător al neamului omenesc. Același Duh Sfânt care l-a dus pe Domnul Isus în pustie, în singurătate, îl duce acum în mijlocul oamenilor. Trebuie să fie mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt renunțând la voia ta, la eul tău, căci aceasta este tot ceea ce vrea Dumnezeu cu tine, credinciosule fratele meu. Să fiind de plină armonie cu Dumnezeu, să nu pleci când trebuie să rămâi și să nu rămâi când trebuie să pleci. Aceasta este tot ceea ce dorește El din partea ta. Duhul Sfânt echilibrează viața noastră în toate privințele. El ne spune când trebuie să vorbim și când trebuie să tăcem. Când trebuie să intrăm și când trebuie să ieșim, când trebuie să fim în pustie, în singurătate și când trebuie să fim în mijlocul oamenilor. El este puterea care ne călăuzește, dacă în adevăr am primit pe Domnul Iisus ca mântuitor al nostru personal. Iisus plinde puterea Duhului Santors în Galileea, așa ne arată versetul. Putere vine de la grecescul dinamis. De aici vine cuvântul dinam și dinamită, adică acel material exploziv care distruge stâncile. Această putere care însățește pe domnul Isus biruia toate stâncile diavolului. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Citim la 1 Ioan 3 cu 8. Puterea Duhului Sfânt nu numai că distruge lucrările diavolului, ci și începe îndată rezidirea templului lui Dumnezeu. E bine de știut. Următoarele, versetul 14, cel de sus, se alătură direct versetului 1 și îl completează. Domnul Isus a părăsit Iordanul, după cum vedem la versetul 1, ca să se înapoieze în Galileea, după cum ne arată versetul de față 14. Șederea în pustie era doar o oprire pe care Mântuitorul a făcut-o la îndemnul Duhului Sfânt. Interesant este faptul că Domnul Iisus, de la Iordan și de la locul biruinței asupra deavolului, ispitirea în pustie, nu se duce la Ierusalim, capitala țării poporului sfânt, acolo unde era templu și jertfele cum era de așteptat, ci se duce în cercul păgânilor, adică în Galileea. De aici și-a ales el primele mădulare ale bisericii sale, nu din oamenii religioși, din și din elita poporului, ci din simplii pescari. Așa lucrează Dumnezeu. El alege lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Ne mai arată versetul că i s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. Cu cât întunericul este mai mare, cu atât o lumină aprinsă strălucește mai tare. Faima Domnului s a răspândit în toată împrejurimea. Și prietenii și dușmanii știau de el și de lucrarea pe care o făcea el. Atât el, cât și lucrarea pe care o săvârșea, era o mare lumină într-un mare întuneric. Adevăratul fiu al lui Dumnezeu, adevăratul urmaș al Domnului Sus, care este orice creștin adevărat, nu poate să rămână ascuns pentru că nu poate să stea în nelucrare. Puterea Duhului Sfânt care îl stăpânește, îl pune în mișcare în direcția lui Dumnezeu și lucrul acesta îl face renumit. Dumnezeu vrea să ne facă renumiți, dar nu în felul nostru, ci în felul Lui. Și pe căile lui. Cine renunță la faima sa, la rețetele lui personale, va deveni renumit purtând numele lui Dumnezeu pe fruntea lui. Iubiți ascultători, în programul de 057, dorim tuturor ascultătorilor iubiți să renunțe la ei înși și la metodele lor și alegând calea lui Dumnezeu pe care a pregătit-o prin Domnul Isus Hristos, să devină renumiți mai întâi înaintea lui Dumnezeu, să devină renumiți înaintea diavolului rămânând în Hristos și înfrângându-L și apoi și înaintea oamenilor. Amin.